Neguron en zuleguziri argitzitufo lab sindikatoko arduradunei prosklerri genugun? Bai, eguna hondenai. Gaur antolatua den greba mugimenduarekin bate egiten duzue? Eh? Greba sindikalada edo politikoagoa da? Argiki sindikalada. Um, noski ikusten dugu uh, gaur gau, ordo lazon baita hilabete, zen olako e, aldaketak izan diren politikoki frantzestatu mailan, egia da, eta honen barde gira ere mugimendu sozial edo e, sinikatun gisa, baina greba greba beti sinikala da, eta bada behar bat ez, ikusten dugu bai enpresetan, kolektibitateetan, zen olako, lan baldintzak eta ondorioz, lan e, eta ondorioz bizi baldintzak nora okertu diren azken hilabete hauetan, beraz hori ega e, itera goazen behiz kajikartzera eta beraz noski da lan munduari euneko eun. Michel Barnier lehen ministroak gaur berean politika orokorreko itzartzea eginen du, bere xedeak aurkeztuko ditu, gobernuaren xedeak, Ez da bizi grebaren uh, antolatzea lehen ministrak bere programa aurkeztu edo ezagutu aitzin Ez bat ere, e, egia da greba bat gainera ez da egun batetik bestera antolatzen, berazia e, data hori greba egun hori pausatu hazen dola zonbait haste edo hilabete, zerren greba bat ez da erabakitzen, baizketa eraikitzen da, eta kasualitatez ba, data hori gehitu da ez Michel Barnieren e, agendan baina ez da nire ustez ez da ez da txaja erraitea berak itzartu baino lehen olako greba edo mobilizazio egun bat izaitea, e, be egunean presio bat mm. uh, jartzen jogun ere bai uh, argiki jaiteko eta ikusten dugu badela behar bat zinez gure e, gure adarrikapenak plazarazteko zeen azken finean atzoirakogi dute ere, gaur adibidez, bere diskkurtsua ez da bozkatua izanen egia da ez dela konstitit Frantses konstitusuak ez duela behartzen bozkaraztea, baina ikusten dugu zenolako konfiantzea eza duen ez da. Mm. Lanzarien pentsioen, da zerbitzu publikoentzat austura esikitzen dugu. Hori da irakur daitekena zuen grebarako deialdian, zera er nahi du austura hitzorrek. Bai, deraz hori irakurtzen alda 30 intersinikalean, ez, eren horretarazten dut intersinikalean deitzen dugula gaur eh, mobilizazioa. Austura gaurko sistemarekin, argida gaur egineaden eh, bezala sistema horokortua frantzese estatuan eh, ere bai, da, ba, azken finean ez, zergen eh, eh, mugizketa, opari fiskalak patronala handiei, eta eh, gero eh, lantzari eh, minimo, minimo oso a jende giroztagi lagu ejesan eta bartaguk e, ezakit spiral orekin eskatzenua da hau au, austea mm. espirala hori ba aldatzeko eraldatzeko sistema hori eraldatzeko sistema hori ba e, e neuriak jartzeko e, denok doingki bicitseko shimpleki mm. austeskunelegiliak eh, bukatu ondoren da badaki guzti gertatu da beraz Presidenteak eskuineko lehen ministruat autatu duela. E, politikaz ainit, ainit, ainit mintzatu gira. Sindikatuak orain arte isilik egontzarete. Horrein da, sindikatuak itzartzeko momentua, zan nahi dut, udazken ari begira? Alors, ez gira isilik egon, ene ustez, sinikatuok euh, sinikalismoan ibiltzen gehi eta ez politikan, baina hala euh, ere euh, fascismoaren kontra mobilizatu gira lege giro berezi hortan, beraz euh, isilik ez, gero egia da hor sartze soziala dugu egiten den bezala, horrek ez dukentzen eguneroko tasunean sinikalistok lan egiten dugula enpresetan eta kolektibitateetan, lan tokietan lan egiten dugula, egia da s ikasturte hori markatzen dugula ez e, manifabatekin. eta nola ez aurten. Hein? Bada Kriston e, HGA e, HG e, soziala eta e, gaur aterako dena e, karikara gero egia da e, greba bat ijan eraikitzen da, beraz orain bagoaz ere ustera gobernu hori, hor, zentratzen aiz frantzes estatuare bigira, baina iparri euskal ejiko egoera ere haipatzen alko genuke uh, urbilagotik, baina uh, nola ere a, bagoazen antora, borroka antoratzera. Zeren, naiz eta Michel Bahnierek ez du itzegin orain dik badakigu ze nolako politika eraman goduen, bera, rutaio batekin, eta gaur izendatuak izan diren ministro guzie, guziekin. Eskuindarrak dira, edo eskuin muturrekoak. Beraz, uh, e, eta gu haien politik, politikak ez dute erantzuten gure behar sozialei. Hmm. Azerrea aiipatu duzu eta batez ere eskerreko mugimenduen azerre hori badela pentsa daiteke. Alaldiz lehen mugimendu sozia hau ez bada bizikarekastatsua,iz areskutsuegia antolatzea hainfiteholako mobilizazio bat? Ez? Ez, bat ere, dena den, uh, antol, antolatzen ari gira. Ene ustez, behi sartu behar da, azken urte hauetako borrokak nola eraman diren, eta abar, baina zer egia egia egiten aldut, e, bada, senditzen da ase ah, ah, ah, alde batetik, eta desesperazio bat ere bain, argiki hitz egiten aldut hortaz, uh, zer gaitik, ba e, ikusi e, dugu du labi urte nolako e, borroka soziala galdu dugun, galdu dugu, borroka hori egitreta egitreta egitreumari buruz, nahi eta masiboki e, karrikan ateragira, mobilizatu gira, eta horoko jean, jendeak kontra zen. Hortarako ere, boskarazizuten e, indajean pasatzeko garrantzea baten bidez. Gero lege e, eta hor ere, ikusten dugu jendearen bozkak ez dira irrespetatuak izan. Beraz, bai! egia da, badela desesperazio bat karikara ateratzeko, zertako balio da. Baguk sinikatu gisa segitzen dugu egaiten e, mobilizatzen eta antolatu behar dugula, empresetatik, e, administrazioetatik, eta guk labek gehitzen dugu gainera e, lokalki ez, ipar Euskal mailan antolatu behar garela, gure negoziazioerimuak urbildu behar ditugula, gure lan baldintzak obetzeko guk alternatiba gisa hori ere proposatzen dugu. Gaurko mobilizazioen tra dan la bengila kere ikusi tuku zuen izena ere hor da eh, intersindikalaren onduan albiz erramerdaz zpdtek ez duala deitzen Eh, eran nahi du, uh, intersindikalarekin batera lap ere txertatu dela gaurko mobilizazioan? Bai, argiki hori erraiten aldugu. Uh, um, egia da, shinika... Uzu gertatu ez den gizan? Uzu, ikasik inoiz ez den uh, gertatu zerbait da, gaur duguna. Efo uh, kere ez du deitzen, efo sinikatuak. Uh, eta hori, ba eh, gongira uh, lanean elkarrekin. Ez da beti eres, baina ala ere maitza hor dugu gaur uh, garen sinikatuak deitzen nugu elkarrekin lelo uh, bat adostuta, eta zinez, uh, ba, nire ustez, pozgarria da, ikusten da, ere aldaketa bat, uh, baina argikie eh, dugun uh, eraso sozialaren parean, beharrik elkarrikin aterako garrera karrikara. Iduitze gaurko mobilizazioan eskuntza arloak pixa onti izanen duela, eta zuen traktetan ere eskuntza badu kapitulu berezi bat. Eskola eta eh, eskuntza izanen du toki berezibat gaur? Beraz, mobilizazioen aldetik? Greba interprofesionala da. Egia da, eskuntzan, senditzen da uh, behar bat, eta horokorrean errangu nuke zerbitzu publikoetan. Eh, Ospitalean ere bai, eta bar hori zertarako uh, gainera, ikusi da, baxinaren uh, azken uh, baxin eta bere ministroen azken uh, adierazpenetan eta nola busetak ere antolatuko dira, eta bar eta ikusten da argiki Diru, hainitz, faltako da e, kalitatezko eta denei zuzenda, zuzenduriko e, zerbitzu publikoak eskaintzeko. Eta jadanik, egoera, e, e, etzen, etzen ona ere ez. Beraz, uste dut, oroko zerbitzu publikoak mobilizatuko direla, bada egiazko beldur bat justifikatu adena. Arretxo dufo, eh, gai ez aldatu nahi dut izan ere, aktualitateak ere beste norra baita gaitu, bihar endaiako komisaldegira konbokatuak zizeste, da ere, beste zei lagunekin batera, migranteak laguntzeagatik muga gurutzatzen, hori da eh, horren gatik zireste konvokatuak, zer da horren gibelean? Zer da unan gibeliana ez dakigu guk jaztu guk konbokazioa do la dolage debate rengo rengonuke saspilagunok bai ni barne dakigun gausabakaxa da oli xandu suna laguntza E, kakocha, e, nola ez, kakoak emaiten ditut, laguntza emaitagatik haiek deitzen dituzten pertsona irregulajei eta hori taldean egiteagatik, e, beraz bihar dugu itzordua, e, baliatzen dut itza, izaitea, e, ba, elkarretaratze bat ere antoratzen dugu e, behatziak lauden gutitan endaiako paf aintzinean eta hori ba, momentu kotzez dakigu gehiago honen atzean zer da eba azken finean elkartasuna e, kriminalizatzea arena, e, mil litanteak e, ere beldu jarastea eta giligurik ez momentukotzu. Grunorgetaio eh, barne ministro berriaren hitzak entzun ditugu argiki gogortzen da eta mugak ere eh, ez tutuko direla errandu baii bai honen giroan ere sartzen uh, da noski eta konsiente kontzientegirara baina hal ere uh, segitzen dugu erraititen uh, eta kolektiboki labetik baina hala uh, ere hogeitarazten dut uh, biharko elkar aratzeak uh, larogoi bat uh, elkarte sindikatu eta deitzen bat egiten dutela segitzen dugu erjaiten elkartasuna ez dela delitu bat hein, Elkartasuna guretzat uh, be, en fet, zer, be, et, egin behar dugun gauza bat da guretzat hor ez da mugarik, eta mugak eraiki ordez guk zubiak eraiki behar ditugula, inorrez dela ko ilegala eta denok dugulako e, eskubidea migratzeko azken finean, beraz, uh, naiz eta uh, goberna amendua zinez gogortzen den, guk parean hori erraiten segituko dugu. Bargitxu dufo, Eipar Euskal Herriko Lab Sindikatoko arduraduna, Milazker. Milazker. Joraitaraz mila itzegun bihitzordua, gaur amarder ditateko iti bayonan Santar manifestazioa, eta bihar beraz, deitzen duzue, goizeko, behatzietan dut hemen endaian pafeko Orida. komisaldegin aitzinean ere beste elkarretaratzaldera. Milazker, eta ongi zan? Milazker denaik.